Ez da Esta bat, aspalditik harremanak ezbait ziren biziki goxoak auzape sozialista eta PNV-ko auzape zorde Jeltzalerren artean. Gainera, aliantza sinatu zuten sozialist eta jeltzaleek Euskadi mailako hitzarmen orokor baten barnean, baina Irunen azken momentuan sinatu zuten. Xavier Iridoi da PNV-ko bocera maila Irunen. Bueno, así azir, era bueno, eh da e, Irunen akordioa etzala errasia izan. Eh? Ba, adibidez, ba, e, donostiak udaletxean edo foru aldun dian e, lortu ziren eta hemen irunen, ba, azkeneko momentu arte, ba, etzan lortu. Niko goratzen dut, e, e, usteilearen hogeita iruan udalbatza zan eta udalbatza horretan erabaki behartzen e, ba, aurrera egiten zan edo ez akordioa eta hogeita e, bian sinatu genuen akordioa arratsaldeko saspitar dietan. Beraz, izan zan, zaten bezala in-ekstremiz akordioa, ez da. Eta ez gure aldetik. Austuraren azken txinparta, irungo alde proiektu inmobiliario baten karira sortu edo lehertu da. Josantaneo Santana ausapesak leporatu dio berazioan dari, konfianza falta eta kanpo emandu gobernu kontseillutik. Irungo Euskoldari jeltzaleko presidente den lander ugarte mendiak gogor jodu ausapesaren kontra. Santanok irun eta irundarren interes gainetik bere interes pertsonala eta elektorala jarri du. Santanok iridoi kaleratuz EAJ osoa udal gobernutik bota du. Bere interes pertsonala gainetik jarriz Irun eta irundarrei kalte egin die. Politikagintzarako gaitasun murritza erakutsi du Santanok. Bere onura besterik ez du begiratzen. Santano da erakundeara inestabilitatera Eraman duena, eta irunentzat beharrezkoak diren proiektuak kolokan jartzen ditu. Jakin behar da, zentsura mozioa plazaratu dezaketela opozizioan diren alderdi politikoek gehiengoa baitute. Baina Xabir, iridoik ez du gai honetan zartu nahi izan. Bueno, e, momentu honetan ez gaude ausnarketa horretan, e, momentu honetan e, bueno, ba, denborak larriak izan dira eta eskaseak eta aritu garena izan da ba, bueno, ba, ba, nola bideratu gaurko eguna. E, mendika horrera ba, ikusiko dugu e, ausnarketa horretan, ba, nondikan e, bideratuko dugun gure udaletxean lana.